în direct cu Siguran la Europa FM. Așadar, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de Alina Bica și de alții împotriva articolului 279, 297 -mă, din Codul Penal, ceea ce înseamnă că un text de lege este neconstituțional dacă s-a admis o excepție cu toate consecințele ce decurg de aici. Potrivit articolului 147 din Constituția României, vă fac un scurt, o scurtă prezentare așa juridică, dezbaterea să știți de astăzi nu vreau să fie doar pentru juriști, vreau să fie pentru toată lumea pentru că ne privește pe toată lumea. Deci articolul 147 din Constituția României zice așa dispozițiile din legile constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, dacă în acest interval Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Interpretările pe care dumneavoastră le-ați văzut ieri, pe internet sau prin presă, de tipul abuzul în serviciu a fost declarat parțial neconstituțional, sunt fie prostești, fie rău intenționate din punctul meu de vedere. Nu există parțial neconstituțional sau parțial constituțional. Nici Constitu Constituția și nicio altă lege nu prevede o astfel de sintagmă, ea nu există pur și simplu. În schimb, peste tot se vorbesc despre ce se întâmplă în cazul admitării unei excepții de neconstituționalitate. Asta ce v-am citit eu acum de la articolul 147. Dezbaterea pe care vreau să ne concentrăm însă astăzi este atitudinea judecătorilor Curții Constituționale. Din punctul meu de vedere, ei și-au depășit grav atribuțiile, mai ales că nu fac pentru prima dată asta. Mie mi se pare chiar că și le-au depășit într-un mod destul de cinic, comițând exact fapta de abuz în serviciu prevăzută de articolul 297 din Codul Penal, care zice că funcționarul trebuie să-și îndeplinească atribuțiile în mod defectuos, iar ei au zis, domnule, trebuie să-și le îndeplinească prin încălcarea unei legi. E, Aici este vorba chiar de încălcarea legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Legea respectivă, la articolul 2, spune așa Curtea Constituțională se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizat. Altfel spus, Curtea poate să zică acest articol este sau nu este constituțional. Vă citesc în continuare din articol Fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Vedeți, ei, judecătorii CCR, nu au voie nici să modifice, nici să adauge la lege. Asta este treaba parlamentului. Ba mai mult decât atât, judecătorii CCR nu au voie să interpreteze legile. Legile, atenție, interpretează Constituția. Atribuția de atributul de uh, interpretare a legilor aparține judecătorilor de instanțe. Cu asta se ocupă judecătorii de instanțe. E ceva mai puțin clar decât acesta, mai clar decât a, acest articol vă întreb. L-am văzut la televizor pe judecătorul Petre Lăzăroiu, care spunea că, doamne, nu e nevoie ca Parlamentul să modifice ceva, ca a modifica Curtea Constituțională. Omul, dincolo de faptul că mi se pare că domnul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, nu înțelege foarte clar ce fac procurorul și judecătorul în cadrul unui proces penal, el și-a mărturisit pur și simplu încălcarea legii, încălcarea proprii legi de funcționare a Curții Constituționale. Asta este situația în care ne aflăm acum, și vă spun sincer că nici nu știu cum ar trebui să reacționez eu sau societatea românească Adică mai mult decât să scriu un articol pe biziday.ro Și asta am făcut de azi dimineață de la 7 până acum Sau să pun în dezbatere aici, la România în direct Sau să vorbesc la televizor, ceea ce am făcut aseară Nu știu ce ar trebui să facem Noastră ce ziceți? 0372069599 Paul, bună ziua! Bună ziua, măiți! Vă ascultăm, Paul uh, Am o singură problemă Aseară ascultam că am aflat de decizia asta la la Bizidei. Nu prea s la laștit, nu uit, dar aseară am fost cu el și m-am uitat la Digi. Așa. La Digi24. Da. Acolo a, a intrat în direct o doamnă avocat, specialist. La, vă referiți la Laura Ștefan, cred. Da, deci, da, expert, da, Prezentat ca expert și la noi a fost, la Europa FM, la jurnalul de la 18, care zice domnule, s-a mai făcut chestiunea asta. Da, și a spus că n-ar fi teoreticul așa o mare problemă asta este părerea doamnei Laura Ștefan. Eu un specialist, Eu, unul sincer sau și mă gândesc că, așa cum spune acum ceva timp, după alegeri, oamenii ăștia încep să-și și să-și voteze să legi. Asta e un semn. Bun. Noi, iarăși, mă gândeam după pasiunea DVD, sincer am avut un moment destul de neplăcut, ceva de genul, dacă aveam un moment 20.000 de euro, plecam din țară. M-am dusia și copilul și plecam din țară. Știți, da, și mă știți cum e? Deci, pro, deci problema, din punct de vedere juridic, nu este foarte complicată. Și puteți să observați asta urmărind reacțiile politicienilor. Chiar Elena Udrea seara a zis, mm. domnule, eu o să cer să fiu achitat, pentru că eu n-am încălcat nicio lege. Victor Ponta, astăzi, pe Facebook, a luat, ca exemplu, cazul Titus Corlățean, care, mai țineți minte, a mutat secțiile de votare în zone în care nu erau români le-a luat din comunitățile în care densitatea de români erau mari, era mare și le-a mutat unde nu erau români ca să voteze mai puțin diaspora. Și Ponta, foarte corect de altfel, argumentul lui Ponta, zice, asta a fost o decizie de oportunitate. În nicio lege nu scrie unde ar trebui să pună ministrul ministru, uh, de externe secțiile de votare. Mă înțelegeți? Acești oameni au dreptate. De aici încolo, practic, mergând pe decizia Curții Constituționale, toți ăștia scapă. Bun, și mai departe, Curtea Constituțională este trasă de de cine? Pentru că mă uitam sau ascultam... Ben, de ta... Asta e partea cu adevărat interesantă. Nu există în momentul de față o instanță care să poată cenzura sau la care cineva să poată ataca o decizie a Curții Constituționale? Președintele a venit și a, și -a lăudat decizia cu da, dar nu știu dacă, adică Claus Iohannis a făcut atâtea prostii de când e președinte pe cuvânt, dacă mi se mai pare o referință. Mai important e ce a zis Băsescu, sincer să vă spun, Mă gândeam la nivelul în care să-mi cu o plancardă, să mă duc undeva și în fața guvernului și să stau acolo, spun un ho, un ceva, dar Paul, șmecheria e în felul următor. Șmecheria e în felul următor. Dumneavoastră nu o să vedeți că se întâmplă ceva în perioada următoare. O să vorbim așteptăm meciul de duminică al echipei României la fotbal, că rămânem că nu rămânem la campionatul european, astea sunt preocupările în această perioadă. Curtea Constituțională va trebui să motiveze această decizie și probabil că o va face, mă rog, până într-o lună, într-un număr de zile, în câteva săptămâni. Dar în momentul în care va apărea această motivare și decizia va trebui publicată în Monitorul Oficial, deja Parlamentul va fi fost în vacanță. Mă înțelegeți? Altfel spus, mai devreme de la toamnă nu cred că se vor uh, vedea efecte ale acestei decizii. Vine mai vacanța... E adică... mai, mai, mai e o problemă. Uh, legată de bun, facem scandal să adună o de mii de oameni, uh, mai cade un guvern, nu știu ce, o să vină alegerile și o să pățim exact ca la primărie. Am o grămadă de prieteni care spun că nu mă duc la vot pentru că oricum nu contează. Și tot 20% dintre oameni votează și tot așa o și o să fim în aceeași chestii. Deci ce se schimbă? Nu se schimbă nimic. Ei tot își fac ce vor dar noi plătim aceleași impozite. Deci chiar suntem, din punctul meu de vedere, într-un într -un vid. Chiar suntem într-un vid. Asta e senzația pe care am țara. Tarară... Dacă n-ar tarară... fi o întrebare grea, n-ar fi în dezbatere astăzi la România în direct. Mulțumesc pentru telefon, Paul. 037 Cristian, bună ziua! Bună ziua, domnule Cura. Vă ascultăm. Deci, referitor la subiectul dumneavoastră, da. Pot, haideți să fac și eu ca și cei ca și judecătorii de la CCR. Parțial aveți dreptate. Da? Ca și textul parțial Nu scrie parțial Nu scrie așa ceva în decizia ce cere Niciun parțial, asta a fost inventată de presă Cu parțial Bun, eu n-am văzut decizia N-am de unde să o văd Eu comentez pe baza ceea ce s-a Dacă vreți, vă ceresc. citesc eu Deci minuta nu este foarte mare Are câteva rânduri Și ea este contradictorie Prin conținutul său Zice așa, cu unanimitate de voturi Decide admite excepția de neconstituționalitate. At și, din punctul meu de vedere, asta e tot ce contează. Faptul că a admis excepția de neconstituționalitate. Și constată că dispozițiile articolului respectiv din codul penal sunt constituționale în măsura în care prin sintagma îndeplinește în mod defectuos din cuprinsul acestora se înțelege, îndeplinește prin încălcarea legii. Deci, exact ce am spus, parțial. Nu. Pentru că nu deci admise admis excepția da. de neconstituționalitate și de aici încolo, pe admiterea excepției de neconstituționalitate, avem niște proceduri legale. Alea de vi l am citit. Mă înțelegeți? Exact. Eu vă înțeleg perfect. Însă, dacă este să judecăm din... Hai să nu judecăm din punct de vedere juridic. Nu sunt jurist, nu mă pricep la toate aceste lucruri. Însă, era totuși destul de urlător la cer, ca să spunem așa, strigător la cer, pardon, acea expresie uh, care lăsa loc interpretărilor. Posibil că ar fi făcut ceva. Îndeplinește în mod deci, defectuos? Uh, uh, da, acel îndeplinește în mod defectuos Bun, putem, putem să spunem, luăm un exemplu unui, șof, uh, unui șofer. A depășit de nu, mod de defector nu, nu, nu, nu, nu, nu a nu, nu, la nu nu intrați în această capcană cristiană, acolo v-a băgat Traian Băsescu un capcana asta. Nu e vorba a, de așa ceva. Ascultați-mă, nu, eu vă dau un alt exemplu, care e mult mai concret. Deci, culpa e culpă, uh, intenția e intenție. Nu faceți această confuzie exact pe faptul că oamenii nu sunt specialiști, se bazează și cei care au manipulat până acum opinia publică. Eu vă dau exemplu concret. Surupăceanu de la Gorș, care atunci când da. a devenit prefect, a făcut, mă rog, el, firma lui pe care i-a cedat-o mai căsii, a făcut o afacere cu regia pădurilor din Gorș, care a cumpărat de la Surupăceanu un tank transformat în buldozer. Pe care a dat o da, și ceva. E ultra cunoscut cazul și de-aia și spun. Tancul ăla n-a fost niciodată folosit de nimeni. L-au primbat prin țară, pe la Rom Silva, acum undeva pe la Dâmbovița. Niciodată n-a fost folosit. Statul român a pierdut o de euro. S-a considerat însă că surupăceanu a fost complice la abuzul funcționarilor de la Silva. Mă înțelegeți? Care și-a îndeplinit în mod efectuos în sensul -a? că a cumpărat un tank pe post de buldozer n am încălcat însă uh, nicio lege, să știți. n am încălcat... Bă, nu vă... Eu am uh, o firmă... Bun. Uh, eu sunt, uh, să spunem, un întreprinzător privat. Da. Deci dacă... Eu pot să-mi permit să zic să fac o prostie. De genul, da, îmi cumpăr uh, sandale, deși e iarnă, pentru că așa vreau eu. Și-s banii mei și fac ce vreau cu ei. Pe când un funcționar public nu poate să-și permită să ia pe banul public ceva de care nu are nevoie. Deci asta, asta mie personal, mi se pare o încălcare a unei legi o, o luare de nită, efectiv. Omul a primit ceva deoarece a băgat niște bani în ceva care nu-i trebuie. Nu vreau să facem o dezbatere pe fond. Când ea e într-adevăr oarecum de juriști, chiar dacă a fost așa uh, tabloidizată, chiar eu am încercat să o tabloidizez cât mai mult ca să înțeleagă cât mai multă lume. Întrebarea acum este în ce măsură Credeți dumneavoastră, sau ce ar trebui să facem cu judecătorii CCR? Unde, să știți, textul este mult mai clar, vi-l mai citesc încă o dată. Curtea da, Constituțională vom... se pronunță numai asupra Constituționalității actelor Corect. cu privire la care a fost sezizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Deci ei au încălcat o lege organică din punctul meu de vedere, poate nu mai înțeleg eu limba română. Ba da, deci aveți dreptate, dar uh, haideți să ne uităm și în partea cealaltă lege cine nu se bagă în România și nu dă ordine și își depășește atribuțiunile. V-am auzit spunând că nu-l mai băgăm în discuție pe domnul Iohannis, care Mie se mi se pare foarte slab președintele din... Mie Mi se pare a fi deloc. Deci este președinte cu numele. Nu vă supărați. Nu am nimic ampotrivă. Ok. Nu, nu, nu facem asta da, despre da, da, nu discutăm despre domnul Iohannis. Vă mulțumesc pentru telefon Cristian 0372069599 206 Laurentiu, bună ziua Bună ziua Moise Că multe legi sunt date cu dedicații Sau chiar cu portiții E un lucru pe care îl știm de mult Și ne-am convins de el Dar perfecțitatea și rafinamentul Cu care sunt introduse în aceste legi Adevărate bombe cu ceas Cu efect întârziat Sunt putem Însă și formularea unei legi în acest fel în acest sens, mie mi se pare un abuz în sine. Mm, după e mai degrabă poate... neglijență, adică greu poate cineva demonstra abuzul. Trebuie să demonstrezi intenția la abuz. Uh, păi uh, știți cum zice americanul? Pui și cu 2 la cap în cap și vezi ce îți rezultatul. Lucrurile sunt, sunt făcute în momentul de față la Orențiu. Iar politizarea excesivă și la toate nivelele permite luarea unor decizii cel puțin aberante Iar răspunderea pentru aceasta este practic zero CCR-ul s-a spălat pe mâini pasând răspunderea ba chiar comitând ea și unul la abuz mm, mai mult Nu de cred de că s-a pe mâini. mâini De data asta, nu spă... de data de asta că... cred că a efectuat o centrare perfectă pentru clasa politică care acum are mingea, în aer, urmează să dea cu capul, ca exact. tot sezonul, într-o exact. poartă goală. A, a, aruncat, a aruncat pisica în brațele parlamentului. N-a aruncat e... pisica, poarta e goală, pentru că nimeni nu poate a, se poate apăra împotriva unei decizii a CCR-ului. De aceea zic că poarta e goală, n-are apere în momentul Eu am de o față. Întrebare. Eu am o întrebare, uh, Moise. Uh, cred că singura posibilitate să schimbăm ceva ar fi printr-un fel de plebiscit. Deci, noi avem ca cetățeni posibilitatea să uh, pornim o inițiativă legislativă. În care să care, facem dacă ce? Va fi, inclusiv, spre exemplu, incriminăm rama credință să Uh, deci putem face niște legi chiar pentru corectarea unor abuzuri. Ascultați-mă un pic. Da. Problema este chiar dacă aceste legi vor trebui uh, ratificate de Parlament. În momentul în care Parlamentul ne va, uh, va, nu va ține seama de voința poporului, atunci, clar, avea un motiv clar să ieșim în stradă și să ne apărăm drepturile. Pentru că, nu știu, altul Da, da, știți, știți mai ce mai se va întâmpla la Orențiu Fix, ce s-a întâmplat și la colectiv. O să cerem și nu vom ști ce să cerem. Schimbarea clasei politice e o chestie atât de largă încât nu o nu, nu, nu înțelegem nici noi. Schimbarea cu cine? Cum? Sub ce formă? Adică, mă înțelegeți, sunt lucruri... Aia e problema adevărată. Că în momentul de față nu știm ce să cerem. Schimbarea Curții Constituționale? Schimbarea modului de numire a judecătorilor? Deci să mă ierte domnul Petre cum îl cheamă, că până acum nu l-am văzut în viața mea vorbind, îl știam doar pe domnul Zegrean. Domnule, n-ai cum să zici la televizor tu judecător al Curții Constituționale că procurorul spune și judecătorul acceptă? Înseamnă că în viața ta n-ai văzut un proces penal? Înseamnă că nu știi ce e la proces penal? Cum ai ajuns la Curtea constituțională? A, ah, că acolo sunt unii experți, așa cum este Daniel Morar. Care, apropo, să știți că are un grup de susținători între care m-am numărat și eu până foarte de curând. Laura Ștefan, pe care ați auzit-o, Tapălagă. Sunt numeroși jurnaliști, adică, mă înțelegeți, omul a fost șeful DNA-ului și, doamne, chiar o perioadă de timp eu am crezut în onestitatea acestui om. Domnul Daniel Morar este un adevărat profesionist în materie de drept penal. Cum a putut un astfel de profesionist să prostească niște... Nu știu cum să le zic niște bătrânei, ca să nu zic mai mult că poate îi jignesc, în felul ăsta, cum a făcut și data trecută cu interceptările. Oamenii nu știau ce sale aveau telefoane mobile și ce se poate face cu ele, mă înțelegeți? Și au dat o decizie prin care s-a interzis statului român să mai intercepteze fluxuri de date. 0372069599, Flavian, bună ziua. Salutare, Moise. Vă ascultăm. Te urmăresc de foarte mult timp cu interes. Decizia pe care m am... că am radicalizat, -o... îmi reproșează lumea pe Facebook că m-am radicalizat, într-adevăr m-am radicalizat, adică nu, nu mi se pare... În fine, nu, nu știu cum să mai comentez niciun ceea ce se întâmplă. Păi, ideea este în Decizia pe care au dat-o cei de la CCR este mai mult decât evidentă. Toți politicienii au primit această decizie în aplauze. Dacă de neau nu și-ar fi început. De n-a zis direct. nimic. Mare atenție, nu, de nu, neau n-a nu, comentat nu, nu, nu, nimic. Nu, nu, vreau să fac o paralelă cu ceea ce se întâmplă de vreo 4, 5 ani de zile când DNA a început să cerceteze abuzul în serviciu. E, Dar aia, nu, se nu, atunci... îl cerceta și înainte, de vreo 4 ani a devenit eficient în materia asta. Da, a început să scoată și păginile la suprafață. Știi. Exact. Dar dacă nu s-ar fi ajuns aici, niciodată această lege nu ar fi fost modificată. Absolut niciodată. Interesant e că Deneau a devenit eficient din ultimul an în care era condus de Daniel Morar. Nu de și. Sau Daniel Morar plecase, nu mai știu exact. A fost o perioadă în care Morar a plecat de la DNA, a expirat mandatul și s-a dus procuror general interimar. Chioveși era plecată din țară, din ce știu eu, la, că terminase cu parchetul general, dar încă nu venise la DNA. Uite, asta e o chestie pe care o studiez. Deci, într-adevăr, DNA-ul a devenit din 2012 extrem de eficient în a-i pinde atunci, atunci a început trendul ascendent, în ceea ce înseamnă condamnările și așa mai departe. Da. Acum s-a întâmplat când a apărut doamna Chioveș. Așa, și unde vreți să ajungeți? Doamna Chioveș, în momentul de față, n-a zis nimic. Nu, nu știu în ce măsură va dori să zică ceva. N-a ieșit nimic de la DNA. Pe România curată am văzut un articol făcut de Alex Costache, care pe surse, pe surse de la DNA zice că, domnule, ei așteaptă să vadă ce înțeleg prin formularea îndeplinește încălcarea legii. Legii în sensul de lege organică, în sensul de hotărâre de guvern, că în funcție de asta vor număra 30, 50, 80% din cazuri pierdute. Doar la motivarea. Da. Noi ce trebuie să facem, Flavian? Și ceea ce, ai, nu, ceea ce ai spus tu legat de CCR, este mai mult decât clar acest lucru. Trebuiau să, trebuia să zic că ori este bună, ori este constitucional, ori nu este neconstituțional. Nu aveam voie să modifice defectuos în încălcarea legii. Așa scrie în legea lor, într-adevăr. Exact. Și acum, pașii nu ar trebui să-i facă de Neaul, Dar către să se adreseze în această situație? Nu, vă vă nu vă cred este că e DNA-ul competent. Nu cred că e DNA-ul competent. Pe cred pe că e parchetul general. De nu sunt un jurist atât de bun. V-am spus dintotdeauna că nu sunt de profesie. Eu, chiar dacă am făcut facultatea de drept, sunt jurnalist. Asta e meseria la care mă pricep. Deci asta nu știu să vă răspund. Eu cred că parchetul general este competent să se zisizeze, dar imaginați-vă cum ar fi Flavian în momentul de față dacă s-ar duce procurorii peste judecătorii ce cere. Ar țara în care trăim. Păi nu, dar cum ar reacționa opinia publică? Politicienii? Păi politicienii deja au reacționat. Cu aplauze și cu confeti. În schimb, pentru că societatea civilă asta vrea să vadă. Confeti. Și -a cum? Nu, nu, nu, confer, nu, vreau să vadă cum acei jucă, judecători de la CCR au făcut ceea ce au făcut. Trebuie să fie anchetați, nu? Nu așa ar fi normal? Din moment ce și-au depășit atribuția, adică este un abuz în serviciu? Ceea ce uh, au făcut ei. Eu cred că este mai, chiar mai mult decât un abuz în serviciu, dar nu mai știu pe legea asta, nu acum. Mie mi se pare că e subminarea puterii de stat. Asta pentru că, potrivit Constituției, singurul organ care face legi în țara noastră este Parlamentul. Nu Curtea Constituțională. Curtea Constituțională nici măcar nu poate interpreta legi, v-am spus, doar Constituția. Judecătorii sunt cei care interpretează legi. Guvernul poate suprimi Parlamentul prin ordonanțe de urgență în situații de urgență, dar niciodată în domeniul legilor care prevând restrângere ale drepturilor și libertăților, așa cum este codul penal. Altfel spus, o modificare a codului penal, o adăugare, sau o abrogare, mă rog, o abrogare se poate face implicit dacă e neconstituțională Dar o modificare a codului penal o poate face doar Parlamentul României În cazul de față, Curtea Constituțională s-a substituit Parlamentului României Bună ziua, Liviu! Bună ziua, bună ziua! Eu am intervenit și ieri și părerea mea este următoarea că Ceea ce ne așteptam ieri s-a întâmplat Adică au admis această excepție. Dar atenție, au făcut-o într-un mod, făcut într mod care a derutat opinia publică din România Bun. și mă așteptam să fac okay. asta, că destul de deștepțurile. Haideți hai să o analizăm pe mai, multe, pe mai multe planuri. Dacă, dacă o luăm din trecut acum, aceste schimbări ale codului penal, eu v-aș mai aduce aminte un caz în anii 90, când a fost scos din codul penal ilicit. așa este? Nu, legea ilicitului a fost modificată implicit prin Constituția din 1991, care a introdus o prezumție de dobândire, de dobândire legală a averii. Nu, eu știu că ulterior după 1991 s-a scos ilicitul și s-a invocat faptul că uh, sunt coroborate și alte infracțiuni. Atunci când cineva era condamnat pentru ilicit, implica și alte infracțiuni. Până la urmă asta a fost afodepoaie, pentru că au ieșit din uh, pușcării sau de subacuzare. Uh, asta un aspect uh, La timpul trecut Acum uh, Eu uh, Într-adevăr, este sustinzătoare la reacția președentului Iohannis. Părerea mea uh, Gândiți-vă că el De fapt uh, Acționează în felul ăsta Pentru că Din mai multe motive În primul rând, eu m-aș duce puțin în urmă Foarte puțin în urmă, în ianuarie 2016 La ultima vizită a doamnei Newland La București dacă țineți minte acolo, ea a invocat două lucruri. Siguranța cetățenilor și la viață privată și dreptul la viață privată. Așa este, da? Așa. Bun. Care este reacția? Imediat după ce s-a făcut această invocare, dreptul la viață privată a apărut acea restrângere a ascultării telefoanelor. A fost ceva în primăvară. Cu faptul că nu mai puteau să fie ascultate telefoanele în orice condiții. Așa este? Nu este legată de vizita doamnei formă. Nu este, dar eu asociez. Deci nu este, nu este o cauzalitate directă, dar eu o asoțiez. Liviu, ascultați-mă, președintele Iohannis a făcut declarația pe care a făcut-o fie pentru că l-a învățat un jurist că e de bine, fie pentru că domnia sa însuși aștepta o astfel de decizie, nu uitați că vorbim de un fost primar, fie din ambele motive. Bun. Uh, da, dar știți foarte bine că e, uh, conducătorii noștri reacționează mai mult la la mă rog, la circunstanțele internaționale. Uh, acum, uh, în mod defectur, nu, nu, nu, Dar nu sunt special. de acord cu dumneavoastră. Cred că sunteți pe o pantă greșită. Nu cred că doamna Newland a zis vreodată să nu se mai intercepteze telefoanele nu, în România. Nu, nu, niciodată. Niciodată asta. Nu vreau să spun lucrul ăsta. Uh, dar uh, nu, nici uh, nume, nici nume, nici cazuri, nimic. Sunt, de fapt, mesaje... Și gândiți-vă, e prima dată când invocă acest lucru. De câte ori a venit la București, n-am invocat acest lucru. Cel puțin asta este argumentul meu. E o, teorie, e o teorie, dar eu vă spun da. că nu am remarcat până acum, nici nu cred că sunt atât da. de importante să știți pozițiile astea făcute de americani, de englezi. Adică am văzut da, acum, mă rog, după alegeri. Ei, în, orice caz, nu, în concluzie, eu au nevoie de stabilitate în România. Și o fac cu oamenii care sunt, Iohani și toți. ăștia. Ca au nevoie de stabilitate, sunt de acord cu dumneavoastră. În același timp însă, cred că trebuie să fim reținuți cu toții la retorica asta plantată în creerile românilor de Antena 3, RTV, niște politicieni de tipul americani. Ion Cristoiu, Marele Licurici, decide și România execută. În multe cazuri, România execută într-un fel. Interes, sau mai bine zis, niște politicieni au niște interese și dau vina pe femeii, pe adică se folosesc de ce zice femeiu, de ce au zis americanii. Asta se întâmplă să știți mai des decât că a venit ambasadorul american. Nu uitați că România n-a avut niște ani de zile ambasador american, după povestea din 2012 cu suspendarea lui Băsescu. 0372069599, Adrian, bună ziua! Bună ziua, noi vrem să discutăm puțin despre o teorie, să-i spun, a unei societăți democratice. Știu că încă din antichitate au încercat uh, ca puterea să nu fie concentrată într-o singură mână într-o societate democratică. Să există întotdeauna și cineva care să Judece. Constatăm că în ultima vreme Curtea Constituțională de la noi capătă putere extraordinare. Orice se întâmplă în societate, în politică. Hai să mergem la Curtea să vedem ce zice. Dacă e Constituțional sau nu. Orice... Este firesc. Uh... Adică aici uh... nu văd... Ah, că și-a Vream... și niște puteri în plus, cum ar fi asta cu interpretarea legilor. A, mie mi se pare evidentă chestiunea asta. Dacă doriți să mă contraziceți, vă ascult. Vreau să vă întreb... Ce se poate întâmpla într-o societate democratică dacă o entitate, statul, parlamentul, nu ia în considerare o hotărâre a curții constituționale? Hmm. Nu o respectă. Uh, lucrurile sunt mult mai simple decât credeți dumneavoastră. Judecătorii o vor face întotdeauna. Deci dacă în momentul de față parlamentul ignoră pur și simplu decizia curții constituționale, articolul uh, referitor la abuzul în serviciu Va fi atacat pe cale de excepție de către toți cei care sunt trimiși în judecată și judecătorii vor admite. Adică el nu va mai exista de facto. Nu că, adică nici nu vom avea o dezincriminare explicită. Vă mai citesc încă o dată ca să înțelegeți de ce vă spun asta. Da. Articolul 147 din Constituția României. Dispozițiile din legile constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă Parlamentul sau Guvernul nu face nimic. Și dacă face fiind vorba de o lege penală mai favorabilă, e o altă discuție. Deci dacă nu face nimeni nimic în 45 de zile, toți inculpații, ba mai mult decât atât, și cei condamnați definitiv vor putea cere instanțelor să le șteargă condamnările în baza acestei decizii. Atât e de simplu. Vreau să te întreb cel puțin din punct de vedere teoretic. Este corect ca această curte constituțională să aibă asemenea puteri? să aibă ultimul cuvânt. Cineva trebuie așa să e, aibă în alte ultimul state cuvânt. state democratice? Da. Cineva trebuie să aibă ultimul cuvânt. Sunt state în care Curtea Supremă este cea care se pronunță și pe probleme constituționale. Sunt alte state care au o curte constituțională dedicată, așa cum este asta noastră. Întrebarea, întrebarea Adrian, e un pic alta. În ce măsură acești oameni trimiși de politicieni acolo ar trebui să aibă ultimul cuvânt? Eu am mari în legătură cu cu moralitatea și chiar cu profesionalismul unora dintre ei. Așa este, toată stima pentru ei. Din păcate, trăiesc și ei tot aici cu noi, în România, și putem să, cel puțin să presupunem, eu ca persoană fizică, să mai ierte Dumnezeu. Majoritatea, 5-6 dintre ei, ajung la o înțelegere. De deci, aia e sfântă, nu? Și noi trebuie să facem ca ei. Mi se pare o putere inimaginabilă de mare. Cineva trebuie să aibă totuși ultimul cuvânt. Adică, na, altfel ar fi haos. Arfel, fiecare și-ar crea propria lui instanță, fiecare ar decide doamne, nu sunt de acord cu ăsta fac ceva vreau eu. V-am zis, putem discuta criteriile de numire la Curtea Constituțională care sunt negociate între politicieni în parlament de cele mai multe ori, la fel ca și problema asta cu procurorii. La fel ca și numirile din justiție. Dar asta e o temă pentru o altă emisiune. Bună ziua Robert. Bună ziua. Moise. Vă îmi cer scuze, problema este că am impresia că antevorbitorii mei nu-și dau seama. Aici nu mai este de ce este și de ce uh, Curtea Constituțională are sau nu are atribuții. Problema este în felul următor. Ce e de făcut de, din momentul de față mai departe? Singura problemă este că, exact cum spune legea în momentul de față și ce au hotărât cei de la Curtea Constituțională, este faptul că Parlamentul nu va face nimic în aceste 45 de zile. Poate să facă. Parlamentul poate să facă. Poate să facă, dar nu va face. Indiferent că, nu că va face sau nu, țineți minte acest lucru. Țineți minte trei cuvinte ca să facă o poezie. Legea penală mai favorabilă. Deci există o lege de da. desincriminare. Vă și spun dacă vreți. E o lege votată în 2012 pentru și care a fost în vigoare și este în continuare în vigoare. Pentru intrarea în vigoare a noului cod penal Și în legea respectivă există paragraful de dezincriminare Mai exact de interpretarea articolului 4 din cod penal Care se referă la acțiunea în timp Legea penală mai favorabilă Deci dacă una, o, o infracțiune se modifică în conținutul ei Așa cum e definită de către codul penal Ea da. devine o altă infracțiune Altfel spus, ea operează de la momentul în care s-a făcut modificarea, respectiv această decizie a Curții Constituționale. Tot ce s-a întâmplat pe infracțiunea veche până acum, fiind modificată, scoasă, practic, din codul penal, toată lumea scapă. Asta e ideea. În momentul de față, deci, indiferent cât am vorbit noi de acum încolo, ce trebuia, ce e o, Iohannis, cât de activ, cât de inactiv, cât de altcineva, este un rău deja făcut. Problema este, noi ce mai putem să recuperăm din rău asta, să facem cât de cât bine? Noi ca societate, gata, politicienii sunt într-o parte, Soci societatea civilă este într -o, cu totul altă parte în momentul de față. Exact cum spunea cineva ieri sau la tot așa la emisiunea ta, în momentul de față nu există decât iară, proteste, dacă se poate, și apoi dacă nu plecare. Eu, de exemplu, am venit, am din Spania după șapte ani de zile. Am zis că să mă întorc în țară, să fiu lângă copil, să fiu... Nu se poate. În momentul de față nu există decât o soluție, cea radicală, să pleci înapoi, ceea ce este o lacitate, după punctul meu de vedere, atâta timp când nu încerc să faci ceva să schimbe aici. Dacă putem, noi ca societate civilă Nu mai avem ce să așteptăm absolut nimic de la, de la politic De la curte constituțională, de la nimic Nu mai este nimic de așteptat în momentul de față Drum. Singurul care putem să schimbăm Suntem noi, dacă mai putem și noi Ca societate civilă, că e adevărat Noi ca și români suntem exact ca un foc de paie Acum ne aprindem, acum ne stingem Și rămânem Vă mulțumesc pentru telefon, Robert Apreciez furia dumneavoastră, deși nu mi-e clar către ce se canalizează ea Marius, bună ziua! Alo. Bună ziua, Marius, vă ascultăm. Bună ziua. Am ascultat cu mare atenție emisiunea dumneavoastră, din care am reușit într-o oarecare măsură să mă lămuresc și am tras concluzia că decizia Cur Curții Constituționale a fost foarte inteligent formulată o, da. ca să creeze așa, o ambiguitate în, în percepția publicului larg. În percepția publicului. Că... Dar atenție, pentru instanțe, ea nu va fi neclară. Pur și simplu a admis, a admis pur și simplu excepție. adică aici lucrurile sunt clare. Pentru public, dacă lumea lumea se înferbântase după ieșirile lui lucrove și de săptămâna trecută. Adică se părea firesc, da, putea fi mai, dacă era interesul public, să dea o decizie clară. Albă sau neagră, așa este cumva gri. Tocmai de aceea Constituția spune că ei pot spune doar atât, domnule, e constituțional sau nu e constituțional și de ce e sau nu e? Dar Dar puteau să zică că, că e Constituțional și era mai Bine pentru noi, să zicem Sau asta ne doream cei mai mulți Cred că cei mai a, mulți zi? Care ascultăm emisiunea asta Despre cât care suntem cei ascultăm mai mulți Eu cred că suntem Eu aș vrea să cred că suntem din ce în ce mai mulți Vis-a-vis -vis de părerea unui antevorbitor Nu e bine să dai puterea Unei singure entități într-un stat Constat că Parlamentul sa coa coalizat într-o astfel de măsură încât este ca o singură mână. Dar așa e de patru ani. Nu e nicio surpriză, Marius. Bun. Ok. Ce putem noi face, noi cei mulți, că vorbea și antevorbitorul meu? Păi putem face ceva de genul, cum mai îmi dăduse eu cu părerea, într o părerea într-o intervenție anterioară, că de la alegerile din toamnă să protestăm în felul următor. Să nu mai votăm niciunul din partidele istorice cu tradiție care au cele mai mari, cei mai mari dinozauri în, în, în, în Parlament. Și în prin vot, Adică partidele istorice, vot, da? la asta înțelegeți, PNL și PSD. Uh, nu istorice, cu tradiție din 89 în coace, cu istoric, cu... Partidele mari, istoric, astea două partidele mari, exact. Să trimitem un Parlament de la toamnă, 67 70 pe 80 oamenii, pe Băsescu, nu, pe... nu. Nu, nu, nu, nu. Alde Alde nu, al nu. Când spun partide, mă refer și la poști activiști și politicieni care și-au schimbat doar uh, costumul. Nu, nu, nu. Mă refer la oameni noi. Să votăm masiv oameni noi. Astfel că Parlamentul să aibă o majoritate de, să zicem, altfel de oameni. Cum ne dorim. Mm -hmm. Marius... S-ar putea, da, nu zic că nu e o soluție. Eu însum sunt de acord cu dumneavoastră și probabil că o să fac asta începând de acum și până, sau mă rog, am început deja să fac asta chiar de la alegerile astea. Problema este că nu ține atât de oameni, ține de modul în care funcționează aceste instituții ale noastre, v-am zis că dacă politicienii au posibilitatea să-și pună niște cozi de topor la Curtea Constituțională, că așa prevede legea, domnule, să le voteze Parlamentul. Știți, Constituția e foarte relaxată din punctul să fie, nici zice, niște juriști cu experiență. Nu zice să fie judecători cu experiență sau magistrați. Nu. Trebuie să fie niște juriști cu experiență. Unii dintre ei au fost magistrați, alții nu au fost magistrați. Ceea ce vedem că se întâmplă în momentul de față, însă și depășește limita de înțelegere a unor oameni. Mai avem timp să vorbim și cu Ramona? Bună ziua, Ramona! Bună ziua! Vă ascultăm! Um, sunt de acord că este o rușine ce au făcut ei de la Constituțională și ce fac parlamentarii în general, dar cer ca de acum înainte DNA-ul să înceapă să, să acuze funcționarii publici de adevăratele fapte de care sunt vinovați că până acum mi s-a părut că s-au folosit de abuzul în serviciu ca să-i prindă cu ceva, ceea ce e ok. Dar oamenii ăștia au făcut multe rele, trebuie să plătească pentru ele, nu pentru o virgulă. Păi da, dar nu au plătit niciodată pentru o virgulă. Asta păi, știu e, v știu că n-au zis... plătit pentru nimic, dar eu cer ca de acum să se adune și să nu se mai mulțumescă cu abu abuzul în serviciu. Și sper ca din alea multe dosare să fie câteva bazate pe ilegalități, pe care să nu le poată dărâma hotărârea asta. Dosarele care la care eu ei. am făcut referire uh, sunt cele la care nu există și alte fapte cu care au fost prinși. V-am zis, Oprea, Șova, ăștia au niște dosare uh, corlățean, sunt mulți care mazăre, sunt mulți care scapă de câte un dosar, care au câte două și pe alte fapte bafta lor. Ce facem noi ca societate? Ne, cred că ne resetăm cumva, ne resetăm la intervale regulate de timp, ne reușim de fapt să schimbăm nimic, luând o mereu la, de la capăt și făcând aceleași greșeli. E doar o impresie. România în direct cu moi la Europa FM.